Xayr raximəllullah buyurur, o vaxt ki, buyururdu ki, bə, tədiniyə salayan vaxtihə namazı müstəhəb olan vaxtından, əksəl olan vaxtından gecəkdirmək. Necə biz dedik ki, həccad gecəkdirirdi, yəni çıxartmıdı vaxtından. Necə ənəs, radiyallahu anh ağladı hətta bir gün. Soruşanda ki, məsələ, böyükür, ağlayırsan, dedik ki, bəs, Bir dənə namaz qalmışdı, onu da laqeyd yanaşıdır. Yəni, həccəcə vaxtında həccəc biraz gecikdirirdi. Və biz dedik ki, bu hər yerdə deyildi. Şam və bəsrə tələflərdə bir müddət fələ edildi. Buxarə rəxəmə Allah sonra bundan sonra buyurur ki, Vəb əli biradu biz ruhri min şiddətil xarq Zöhri Biraz Geciktirmək Yəni sərin vaxtına Biraz geciktirmək Küçün biraz Olab şiddətli olan vaxtdan Biraz e, məğribə tarar Gələndən sonra Qılmaq zöhri İstimin şiddətindən Və bu xarəyə burada göstərmək istəyir ki Məyyən səhəblərdə namazı geciktirmək Olaq əhsəl və ya müstəhəb olan vaxtından Çünki hər namaz elə baxsaq 3 şey bölərik, bölərik. Var əsl vaxtı, əvvəl vaxtı da yəni. Var orta vaxtı və var axır vaxtı. Hər namazın əvvəli də var, orta vaxtı var, axır vaxtı var. Elə deyil. Və burada buhar göstərilmir ki, müəyyən səbəblərdə geciktirmək olar. O səbəblərdən biri nədir? İsti. Və təbii ki, O yerlər dəhşətlisi də olur. yayda. Və hətta burada necə gəlir muslimdə, Xəbbabın rivayətində deyir ki, Peyyamber səhəsində gəlir, bəzi səhəbələ şiqalət edirlər, ki, alınları və əlləri yandırır torpaq. Torpaq alınanı və əlləri yandırır. Yəni, istinin şiddətliyindən. Ona qədər hərdən bu cür vəziyyət olanda biraz əhzəl vaxtından gecikdirirdilər. Yə, taq ki, zöhür, taq ki, bir də döldü. Biraz gecikdirirdilər. Təbii ki, öyle gecikdirilmürlər ki, vaxt çıxsın, gəlsin əsrin vaxtı onda Yox. Çünki əsrə yaxın hava sərinləşir. Onun qəqən, bəsə olasın, buyurur ki, kim iki soyuq vaxtı qılsa, soyuq vaxtı qılsa, yəni soyuq namazları daxil olacaq cənnətə, soyuq namazlar nədir? Süyüb bir də əsir. Çünki bu vaxtlar hava sərinləşir. Olarsın o yar sərin. Və onun görə Peygəmbər sallallahu əleyhi və qılsa daxil olacağı cənnətə. Və əsirə yaxın qılardlar. O da səbəb var idi e, istinin şiddətliyindən. Ona görə bəzi <gülüyor> hətta məalislər şəfi ilə izahı veriblər buna. Amma deyirlər tək olsa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 Həccac gətirdi bunu və dedi ki, səbəb olsa gecikdirmək olaq. Yəni, eybülük ki, Buxarın görə deyiblər ki, Buxarın fikri babların adlarındadır. Yəni, babların qurmağı Buxarın elə fikri məsələlərdir. Və sonra, və burada hədis davam deyir və deyir ki, və, əgər işli şiddətlənsə, Yəni, biraz az sərin vaxtı geciktirə bilərsiniz. Yəni, söhbət gedir zöhürdən. Çünki, vaxt zöhürdə olur. Və çünki bu istili, yəni şiddətli istili cəhənnəmin bir parçasıdır. Yəni, cəhənnəmin bir, elə bir ki, yada salandır. Ona görə geciktirmək olar biraz. Lakin bu, aiddir, hansı namaza zöhürədir? Çünki, obirsi namazlarda belə mani yoxdur. Bələ mani olmadığına görə zöhrdə ancaq qeyd olmadır. Və yəni Buxarə burada demək istəyir ki, bənyənd səbəblərdə namazı deyir, əfsəl vaxtından getikdirilmək olar. Amma söhbət gelmir getikdirilmək, yəni əsrin vaxtı girib sonra. Ayrıca söhbət ondan gelmir. Çünki hələ hez qəsə etməyir. Hələ etməyir. Və sonra <coughs> burada rəhimə hullah başqa məsələlər toxunur. Yəni fikir versən, Buxarənin fik Babların adındadır. Yəni, eylə qurup ki, tərtib ilə fikir yəni, məsələləri aydınlaşdırıq, aydınlaşdırıq edib. Və sonra başqa məsələlər oxunun qalsın, gələn də sənəcə ala bilir.